Eta yes, yes, yes. iso, hemen nagokalea eta, bueno, iskat airetsua aire, aire dugu gaur eguna eta apidiliako eguraldia, e, eudila, eta, baiaren, bueno, e, badirudi, badirudi, udaberria gertu horatuko zaigula berriz. Hemen gau behia, matxan, e, bat etzene gaur, e, gogoratuko, gogoratuko dizuet, e, zein, e, zenbat eh, data zenbat eh, eh, termin, hemen ezaten bezala, zenbat itzaldi eta aztea diaputa ditugu hemen, baina azteko, ba, atzo, azizan, aztea hemen, azte manifestaldi batekin, ba, eh, arratxeldeko partean eta jende, bueno, mordoska, Urbilduzan e, gogoratzea atzo nazioarteko osasunaren eguna zela, eta guen ebalakigu zenbaita olako nazioarteko eguna bitu eta diago, baina olako egun bat izela, eta ba, ba aprovechatu, e, kalera joan ginean gogoratzea e, osasunarena giza eskubide badela, eta bueno, zenbait e, jende dagoen osasunerako, e, ba, osasun, osasun servitzetarako, eta eskubiderik ez duena. Nen Alemanian e, dagoen osasun sistemaren nene, ba, arauen eta arabera, zenbait jende e, sistema zekampo dago, e, bereziki ba, ona iritsi eta asilo ezke e, daudenak, ba, beren asilo egoera edo lehenengo eskaera. E bideratzen den bitartean ba hor daude e, medikura da joateko e, e, inolako aurgelari gabe. eta asko dira kasuak ba egoera larrian daudenak, e, ona arizen diren personak e, e, bere nazotik eraman duten bideagatik edo e, bizi dituzten engatik askotan ibistendia ba, mediku edo halako laguntza baten beharrez, eta, bueno, e, alemaiako sasun sistemak ez du hori kubritzen, eta, bueno, eskubide horren alde, atenazan, eta atenaginan atzo e, kaldera, berriz ere, gogoratuz, bazenba, e, zena jende, iristen, ari dela, zidiako gerraren ondorioz, libiako gerraren ondorioz, kurdistanek, e, pairatzen duen egoeraren ondorioz eta krisi munduko krisi aldi hauek eh, sortzen dituzten egoeren ondorioz. Esan eh, behar da, eh, Europako batasunaren barruan ere, eh, Europako batasunetik nazozen zenbait, konkretuki bulgariatik eta, eta romaniatik datozenek, eh, Romania dato ez daukatela ere automatikoki osasunerako, osasun servizurako eh, ahalmenaren oskubidea. Zeraz, bai, eh, Sistema hauek zende e, asko utzen dute kanpoan, eta hori ba, ezta zilegi giza eskubide bat etazarigean ean, eta bueno, bada, beraiek izaten badira beti giza eskubideena e, gorraipatzen digoten hapa, ogora, ogora dezagun osasuna ere giza eskubide bat, e, personaren eskubide bat dela. Hoize izan zan, atzoko eguna pideak sasti, eraz, osasunaren... E, las urteko e, bueno orain e, datekin jarraituz hor e, daukagu urrengo data bezala edo hemen hoitzurazkoa den azpestutako azteleneko martxa edo manifestaldia eh bakearren doguerraren kontrako manifestaldi bat izaten dena eta herri eta hiri ezberdinetan ospaten dena bazuentzak kutsu Pasifizta utxa, beste entzat, e, bueno, munduan diren e, gerrak zalatzeko e, aukera. Oza, sea, hau izango da, e, oza martx, edo paskuaren martxa, edo, e, bai, ba, apibigaren hogeita batean, izango dena. Eta gu hor, tartean, e, gogoratu hor gaudela izango gerala zintzilikakoek, zintzilikako Horrezango gerala gure itzaldiekin lan eta lan, e, gure bideak ari dia, ari dia zehazten eta e, bremenetik hasiko gara apilaren amazaztian, ango infolarenen, hurreko egunean zuzenean izango gara Berlinen, beraz rena dioi alekopteroa ez dakiz ere ingo duen, Berlina jungo gara zuzenean eta bertan zilonagora izeneko el kubalizanos dugu 88tan ere eh lagure irudia eta e, zibilik iraziaren eta mugimendu horren inguruko mugimenduen historia kontatzeko aukera eta berlingo laguneekin izateko eztabaidan e, bertan emango dugu egun pare bat eta ere diren e, Zaldeak, edo, diberenekin, ba, hitz egiteko, aukera izateko, eta gero berriz astelenean hogeita batean, badaukagu, olako afaia, musika eta elkarrizketa, be-bost, be-zuntz izeneko e, Zentro Internacionalistan, eta amaitzeko, apilaren hogeita iduan, hau ere berriz, hau ere Hamburgoan, e, Zentro Sozialean izango da, zintzilik urratiaren itzaldia baina aste honetan hasirea Alemanian eskalderziaren el sartazimetxiko el sartaimeako e, artearekin Alban e, eta munduko e, letu ezberinetan egiten den asteaz capenak ananttolatuuta, eta hemen ere e, e, Hamburgon izango dugu otegun honetan ge gezirte izeneko auzo okupatuan e, izango dugu. E, Ba, gaur egungo egoeraren, prozesuaren, egoeraren eta sorturen ikuspegia edo jarrera azalduko duen itzaldia, izango dugu, ostegun honetan. Beraz, e, hemen txea gaude, e, bai, ari eta ariketetan, zaiz hemen, eta horrengo asterarte besteik ez